Humanista lónevelés Jakab Zsófi műsor a mindarról, amit a lovakról tanítanak, és amit a lovaktól tanulni lehet. Köszöntjük a, a hallgatókat! Mai téma, Monti Robertsféle módszer a gyakorlatban. Te küldtél nekem meg két sort. Igen. Első lépés a gyógyulás felé, és az elveszett bizalom megtalálása. Nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy mennyivel könnyebb lemondani egy lóról, eladni és újat venni, mint megpróbálni rendbehozni azt, amit esetleg, ö, sőt, százszázalékosan az ember nagyon el tud rontani. Most erre ez a klasszikus példa pontosan ez a kis arab kanca, aki a barátnő megvett másfél évvel ezelőtt, és amikor a múltkor kimentünk a lovardába, akkor itt teljesen kétségbe volt ez, hogy hát akármilyen jó a ló, mert tényleg terepen semmi baj nincs vele, nyerek alatt rendesen megy, hogy ő föladja, mert hogy a ló egyszerűen nem megy oda hozzá, ki megy érte a karánba, nem, ha elrohan előle, nem lehet megfogni olyannyira, hogy ez kétszer-háromszor föl is adta, tehát nem rohangált már a ló után. Ez egy idősebb ló? Nem, ez egy fiatal, ez egy ötéves ló. Uh -huh. És hát úgy döntött, hogy akkor elcseréli, vagy eladja, vagy, vagy tényleg kétségbe volt ezt mert ő igazából nem szerette volna ezt, hogy ez megtörténjen, de ugyanakkor meg Ö, energiája nincs arra, hogy, hogy a lóval kergetőzzen a karámba, meg hát teljesen felesleges is, mivel hogy sokkal gyorsabb állat, tehát reménytelen is utolérni, az így van. És akkor én mondtam neki, hogy hát jó, amit már nagyon régóta mondtam neki, amikor megvette a lovat, hogy hát meg kéne próbálni a módszert, mert, mert feladni sosem lehet. Nem biztos, hogy működni fog, mert sosem százszerzelékos a dolog. De hogy próbáljuk meg, mert talán nem akkora mértékű a lónak a, a bizalom hiánya, hogy, hogy ne lehessen rajta segíteni. Egy kitérés azért, miért? Volt ilyen <gül> Azt mondjuk, hogy kicsikes felti uh -huh. De még egy gyereknél nagyjából meg lehet ismerni az előzményeket, egy lónál, akit három-négy évesen veszünk meg. Én próbáltam hát igazából a csik semmit. Biztos, hogy ebbe a lóban, amelyik a lóban, nem azt mondom, hogy ember gyűlölő, de azon a szinten van, hogy még a, a barátnőm se, aki pedig tényleg imádja és ö, türelemmel és kitartással foglalkozott vele, még köztük sincs meg az, a, ami, ami például köztem és az én lovam között, hogyha én kimegyek a lovardába, az én lovam meglát és jön oda. akár mit csinál, akárhány ló van körülötte. Mm. Neki akkor is ö, az van, hogy, hogy bennem feltétlenül, és az emberek közül is hál' istennek nem találkozott olyan, aki őt bántotta volna. Tehát nincs meg benne az, hogy, hogy ez, a, ez a teljes bizalmatlanság. És amikor ezt így mondtam a, a, az Andinak, hogy hát figyelj, ez nem arról szól, hogy a lovad nem szerettégen tényleg, mert azért az emberek hajlamosak természetesen a ló érzelmeit. Emberi érzelmeké át variálni, és Ugyanez megjelent, holott ott ö, ö, az én barátom ugyanúgy gondolkozik, ahogy én, de őt is meg tudja ez egy picit ö, kavarni, hogy, hogy hát mennyit foglalkoztam vele, mégis milyen hálátlan. A lótól nem lehet elvárni hálát. Lehet természetesen bizonyos szintig, de ha olyan mértékű sérülés van a háttérben, amit nem látunk, vagy nem tudunk, hogy honnan ered, akkor főleg az ilyen fajtáknál, mint a telivérek és, a, és az arabok, nagyon könnyű elveszíteni azt a bizalmat, amit, ami a ló és az ember között lehetne, ha vennénk a fáradtságot ahhoz, hogy ezt a köteléket megerősítsük, vagy, vagy rendbehozzuk. Ittünk lévő tanyán van egy ö, lovas, aki ugyanígy gondolkozik, ő is használja a karámot egy ilyen karámot. Igen, igen, igen, beszéltünk vele. Arról, hogy fölvihetjük-e oda a lovat, és mm. meg kéne vele Kérdés, miért jobb, ha körbe megyek a karám, és milyen mondjuk szögletes? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy a ló, hogyha futószáron megy, meg egyáltalán körbe megy. Mert szögletesnél bevenni a kanyarokat, az egy picit nehezebb lenne. Mm. És a, a körkarám Ugye maga a olyan. A nem ott be, hogy mondjam így be. Hát nem tud húzódik. befordulni, neki hát megy a falnak. Egy ilyen igen. Nem, meg mm. egyáltalán nem is tud be, beállni egy sarokba. Mm. Tehát azért van körkarám, hogy ne lehessen hova elbújni, vagy mm. ne tudjon mm. befordulni, és akkor esetleg rugni. Mm. És ez egy három méter magas deszka palánk van körbe, tehát ki se lát. Itt egyetlen egy helyen látott ki, de ott én álltam, úgyhogy aztán meg hát rállát egy házfalára, úgyhogy semmi olyan nincs, ami elvonna a figyelmét arról, amit közte és a bentálló ember között történik. És bevittük oda lovat, de az andis sose csinálta ezt a csatlakozást, úgyhogy el kellett neki magyaráznom uh -huh. lényegébe kívülről. Hogy ezt mindenképpen nekik kellett csinálni a gazdának? Ez nem, hagyos, ez nem? nem kötelező, mert ez nem arról szól, hogy, hogy a gazda és az állat között, hanem az ember és az állat uh -huh. között. Nem feltétlenül szükséges, de jobb, mert hát akkor természetesen nem csak az emberhez uh -huh. csatlakozik. De hanem az ennyire képes elvonatoztatni? Tökéletesen. Uh -huh. Tehát amikor, amikor én átültem a, a zandi lovának a hátára, az a ló pontosan tudta, hogy nem az Andi úr rajta. Uh -huh. És az én lovam szintén. Tehát mikor lovat cseréltünk. Vagy uh -huh. hát látványos volt a viselkedés különbség a két uh -huh. állatban egyébként. Uh -huh. És hát elkezdtük a munkát a lóval, az arab az egy kitartófajta, főleg ennél a lónál, ahol tényleg rendtenetesen mély lehet a sérülés, mert mire elkezdte azokat a jeleket mutatni, hogy, hogy igen, hogy érti, ami történik, és, és kommunikálgatunk, az egy jó fél óra volt. Na most annak, aki ezt csinálja, mert végig rohanni kell a lón mellett, és... és eltávolítani magunktól. Hát elég fárasztó, de föladni nem lehet, mert uh -huh. félúton nem... Ez egy kicsit azért meseled el részletesen, mert elég régen beszéltünk már erről, hogy tulajdonképpen mi történik, és hogy ti most akkor mit csináltatok? Hát azt csináltuk, hogy, hogy aki a lóval dolgozik, annak el kell játszani a vezérkanca szerepét egy, ahogy történne, egy vadon élő csordánál, tehát el kell üldöznie a magától ezt a lovat, és meg kell várni, addig addig kell üldözni, amíg a ló elkezd olyan jeleket adni, hogy, hogy, hogy megadja magát, hogy vissza akarja magát kérni mm -hmm. a csapatba, mert ugyebár mivel növényevő állatokról van szó, ugye csoportban jobban meg tudják magukat védeni, mint ha vannak onnan rekesztve, és ugye akkor könnyebb rédek a vadállatoknak. Na most ezt el kell vele ugye játszani, idézőjelbe, de Például nagyon érdekes volt a látni, hogy azért ezeknél a, az idézelve civilizált lovaknál, mire, mire leesik az, hogy itt most mi beszélgetünk, és ezeket, ezt az ősi nyelvet őnek is végül is valahol... Igen, mert ő a többi lótól sosem tapasztalta, mert uh, ő nem, nem érhetett velük csoportba úgy együtt. vannak ők uh -huh. a karámban, de nincsenek olyan erősek az interakciók, uh -huh. és amikor amikor ezeket a jeleket adja, akkor ugye abba kell egy picit hagyni, tehát vissza kell vennie uh -huh. az üldözés intenzitásából. És ezzel a játékkal, hogy újra üldöz, újra visszavesz, újra üldöz, újra visszavesz, ebből a ló megérti, hogy beszélgetnek. most hogy üldözöd a lovat? Hát a lóval szemben, tehát a. Amibe először is a, a, a... a kerek Igen. Igen. Igen ott és ott valami száron volt? Nem, vagy semmi, nem. Semmi, uh -huh. semmi, semmi, semmi. A ló az szabadon van ilyenkor. Uh -huh. És úgy a vezetőszára az ember kezébe van, és úgy üldözi, hogy a, a ló mindig az arcodat látja, meg a... Meg Tehát te szembe lóval, mindig szembe, és elkezdesz igen. menni felé? Igen, igen. És ettől visszalépni? Hogyne, rögtön, uh -huh. rögtön. Mert ez egy olyan jel, ami, ami a, a természetül is így működik. A szembe megy vele a a vezérállat, akkor ő menekülni fog. És milyen közel kellett menni hozzá, hogy elinduljon? Tehát nem, nem kell, sem, például két méteren belül már elindul. Őrülten így van, uh -huh. menekülés És akkor elkezdett hátra vagy megfordult? Nem, nem, a rohan körbe. Körbe rohan a karámba. És akkor mit csinálsz? Akkor szembe kerülsz meg? Nem, nem, nem, nem, hát futsz mellette úgy, hogy a tested mindig ö, ö, párhuzamos legyen a, ló, a lóval. Üldözöl. Tehát az a jó, hogy nem kell, ugye nagy, nagy területen fut. szaladsz utána vagy igen. És abból azt érzi, hogy te üldözöz. Igen, igen, igen. Csak ez kisebb ö, dimenzióba történik, mint egy, mint egy prérin, ahol ugye több <gül> a méteren látható. keresztül Mondjuk lehet oké, így. üldözni, így Aha. van. És akkor mit csinál utána a ló? Hát utána elkezdi úgymond ezeket a megadom magam, meg, meg fogadj vissza jeleket adni, ami a, lehet különböző sorrendben most már erre rájöttem, de a leggyakoribb az az, hogy elkezdi ugye a fülét befordítani az ember felé, tehát hogy figyel rá. Uh -huh aztán lehajtja a fejét a földre, és úgy fut, mintha a a földet, majd elkezd egy ilyen nyamogó mozgás csinálni a szával, tehát nyalogatja a szája szélét, és akkor ilyenkor van az, hogy, hogy abba kell hagyni. Akkor megállsz te. Igen, akkor meg kell állni, és elfordulni, úgy, hogy a váladat lássa meg a hátadat. Megáll. megáll? de ennél a lónál például az volt, hogy ő nem csatlakozott úgy, hogy Mert akkor kéne, hogy ő utána Hát, oda sétáljon, sétáljon és akkor igen. Ő oda menne a mögéd és a fejét a váladra, igen, ugye? igen, igen, igen. Uh -huh. Na most ennél a lónál ezt nem értük el. Ő megállt, megállt a barátnőm mögött pár méterrel, de nem ment oda a vállához, hanem a barátnőmet oda hátráltattam, hogy hátrájön oda a lóhoz, és, és segítse csatlakozni, mert, mert úgy tűnt nekem, hogy ennek a lónak. Fogalma nincs. Valószínűleg a csikó elég sokáig belehetett kötve és talóba, mert nem volt igazából képbe arról, ar ar ar hogy mit kell csinálnia. Uh -huh. És ezt ő, um... ha a többi lóval együtt van, akkor tényleg megtanulja, főleg. Igen, uh -huh. igen. Na most uh, megtörtént a csatlakozás ilyen módon, hogy utána, amikor már odament hozzá a nem és elindult, akkor a ló már ment utána. Tehát ő ezt, vett ezt a jelet? Vett a jelet. És utána igen. rárakta a vállára. A... Igen, és utána elindult. Tehát mondtam, hogy már... És akkor a barát is elindult, és a ló ment utána, mint a kutya, igen. a Igen, igen, igen. És a fejét ilyenkor ott tartja, vagy pedig ezt már... válmagasságban, magasságba, de akkor nem, hát akkor nem kell. megy utána. Megmondom, mondtam, állj meg, megállt a ló is. És hát ez így fantasztikuson, mert ez az a ló, aki aztán a büdös életben nem lehetett a karánba úgy megfogni, hogy ne legyen nálad százrépa ne lássa a kötőféket semmit. Kötőféket rá se lehetett rakni. Tehát uh -huh. hanyat verte magát abban a pillanatban, hogy, hogyha megpróbáltál a kötőféket rakni a karámba. És aztán uh, ugye megtörtént ez a követés, és akkor mondtam a, neki, hogy akkor jó, akkor most a kötőféket is levesszük. Ez az, azonnal? De hogy akkor leveszed? Rögtön amit. utána mondtam, vegyük le, uh -huh. és lássuk, tehát nézzük meg azt, hogy hagyja magára visszarakni. Uh -huh. Uh -huh és akkor utána kötőfék nélkül ment, utána megállt, akkor visszaraktuk a kötőféket, de sem. Ilyenkor már még egyszer nem kell ezt az üldözést, tehát nem kell többszörösen ezt megcsinálni, vagy ennek van valami. lesz még, tehát lesz folytatása, igen, igen. Lesz folytatása, mert csatlakozott ő valahogyan, és aztán utána két napra ráhívott a barátnőm teljes lelkesedésbe, hogy hagyta magát aló megfogni életébe. Először nem kellett trükközni, nem kellett cselezgetni. Még nem jön oda, de már megáll. Uh -huh. Tehát már egy hatalmas nagy lépés ahhoz képest, hogy mikor meglátta az embert, akkor zászlós farokkal az ellenkező irányba százzal uh -huh. a karán másik felébe. Ez már nincs. Tehát megáll, és igaz, hogy de nem... Akkor hogy tudtál ezt szalavat egyetlenen odahozni? Hát nehezen. Volt, hogy uh -huh. fél órát kellett üldözni. Uh -huh. De elég nagy hős, hogy hmm, igen. igen. Mert? Na most uh -huh. ez az, ahol az emberek felszokták adni. Uh -huh. nem, nem itt, hát ennél Hároz a lónál mit csinálnak? eladják, eladják. hát aztán ez a ló megy, megy lefelé be a csúzdán, lejtőn mert ugye eladják, a következő helyen szintén vagy a mert hogy makacskonok, blabla vagy soha többet nem engedik el, hogy ne is uh -huh. okozzon problémát és aztán hát ez, ez, ez egy lavina és ez odáig fajul, hogy, hogy teljesen használhatatlan lesz a ló, és utána ha mázlél van, mivel kanca, bekerülhet egy ménesbe, és akkor ott potyantják vele a csikókat, amíg szenem roskad, vagy levágják. Ez a két alternatíva van. Uh -huh. De nálunk nagyon, nagyon kevesen foglalkoznak azzal, hogy, hogy megpróbálnak valóban kommunikálni a lóval, mert, mert sokkal egyszerűbb azt mondani, uh -huh. hogy igen, reménytelen eset, akkor vesződjön vele más. a hagyományos módszer, most történt volna, hogy valaki elkezdő lovat, ott, ott, ott le, nem, hát a ott hagyományos kö, módsz... le, tehát kötélre, megpróbálja Hát megtörni. a hagyományos módszer az most ugye uh -huh. nem működik ebben az esetben, mert a hagyományos módszernek nincsen erre megoldása. A hagyományos módszer az, hogy felszakantározom magam három zabos vödörrel, 20 kiló répával, és úgy rohangálok körbe a ló után a karámba és hát vagy megáll az abos vödörre, mert hát azért a ló szeret enni, és akkor úgy rácsúsztatom a nyakára a kötelet, vagy mm -hmm. pedig vagy pedig szólok a lovásznak reggel, hogy jövök ki délután lovagolni, és a lóben marad a boxba, mert nem ez az egy menekülős ló van, hát mm -hmm. sok van ilyen, aki, aki meglátja az embert, és a hideg kirázza körülbelül, és akkor mm -hmm. persze, hogy profitál abból, hogy el tud rohanni. Uh -huh. Ami valahol persze megoldás kimenne a zabosvedőrrel, de, de valahol ez semmit nem old meg. Uh -huh. Persze egy ideglenes megoldás, de... És akkor mik a tervek a további? Hát a tervek továbbiakban most már, hogy, hogy az Andi is ismeri a módszert, ő már abban a pillanatban, hogy megint úgy látja, hogy távolodik a ló, akkor ezt újra el kell játszani és újra és újra addig, amíg a ló meg nem érti, hogy lassan, fokozatosan visszaépíteni azt a rettenetes nagy bizalomhiányt, ami a lóban van. Amit valahol valakik, vagy valaki okozott, de ezt úgymond nem lehet tudni. Üm, én el tudom azt is képzelni, mivel nem heveder iszonyos a ló, de nem szereti, tehát már előfordult, hogy leverte magát a betonra, amikor nyergelték. Én azt is el tudom képzelni, hogy hogy ő nem volt már nyers, mikor a barátnőm elhozta, nem már próbálkoztak nyergeléssel, kantározással. Na most egy fiatal elég az, hogyha hirtelen rárakom a nyerget, hirtelen jól belehúzom a hevedert a hasába, uh -huh. hogy egy életre undorodjon az egésztől. És van olyan ló, aki tényleg szó szerint heveder iszonyos, tehát már a nyerget, ha rárakják a hátára, már leizzad az idegtől. Uh -huh. És akkor az még a jobbik eset. Mert van olyan ló, akit uh -huh. nyergelni se lehet emiatt. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ugyanúgy, hogy egy, egy, egy elrontott gyereknél is sajnos 99%-ban szülők a felelősek, az összes ilyen tanulási rendellenesség meg egyéb dologért, ugyanúgy a lónál is az a felelős érte, akinek először a kezébe volt. Hmm. Vagy ahol volt csikókorában, kik gondozták, hogy gondozták. 1100-an helyet lehetne mondani, ahol, ahol köztudott, hogy hogy, hogy lapáttal verik a lovat, meg, meg a fiatal csikókat azzal rontják el, hogy össze szórakoznak velük. Na most ez nagyon vicces, mert hát a csikóval lehet játszani persze, de a Montinak volt erre egy példája, hogy ő hozzá került egy olyan ló, akit megtanítottak arra, hogy hogy fölágaskodjon kis csikóként, és fölrakja a lábát az ember a gondozója vállára. Uh -huh. És akkor úgy sétált vele. Na most ez nagyon-nagyon jó pofa volt, addig, amíg a csikó pici, és tényleg az, hogyha fölugrik az ember vállára, az körülbelül olyan, mintha egy nagyobb kutya uh -huh. ugye ottan hülyéskedne. De ez a ló fölnőtt, ezt a szokását viszont nem tudta már, mert ez olyan imprinting, hát hogy... ez Hát és ez így van, is. és életveszélyesé vált azzal, hogy Aha. az embereknek a nyakába ugrott szó szerint, a, akkor már a 600 kilójával, és őt már hiába vitték el a Montihoz, mert, mert működött a módszer úgy, hogy persze csatlakozott ló, lehetett vele akármit csinálni, Aha. de aztán gondolt egyet, és puff, ott volt az ember vállán. Tehát... Rémesen veszélyessé tud válni uh -huh. az a játék, amit ugye a kis az emberek uh -huh. szoktak. Hát ugye hagyjuk harapdálni a kis csikód, mert hogy ez milyen jó pofa, meg mit tudom én, becumizza az újjunkat, amíg pici, meg belekapaszkodik a vállunkba, és akkor húzza a pulcsit. Uh -huh. Na igen, de majd a 600 kilós ló, mikor az ember vállába belekapaszkodik, és Ismertem olyan cirkuszos lovat, akinek ha nem tetszett, amit az idomár kért tőle, akkor nem egyszerűséggel itt a csukjás izomnál felkapta, ruhástul izmostól mindenestől, és körbecipelte a porondon. Ez egy lónak nem gond, mert simán felemele, ugye, egy 50-60 kilós embert a fejével, hogy megsekotja neki. Uh -huh. Na most. Van ilyen, és sajnos ez nagyon sok rossz berőző. Nos a ló ilyenkor nem, ennek nincsen, hogy mondjam, ilyen erkölcsi megítélése, hogy ez, ez most ez fáj, ez nem megy. Baromira nem tudja érdekelni, mm. mert, mert a ló nagyon szeret játszani. Uh -huh. Én azt is megkockáztatnám, hogy valószínű, hogy tudja, hogy fáj. De hát ott van az, ugye az, az ember egy szállostorral a poront közepén, nekem nincs kedvem dolgozni, akkor egy kicsit megtáncoltatjuk. Ugyanígy a lovassal is van. Uh -huh. Azért szokták leszórni a lovasokat, mert semmi kedvük nincs dolgozni, akkor úgy mond, ugye azt szokták mondani nagyon sok lovas, azt mondja, hogy hát, aki ugye tudja értékelni azt, hogy egy fél tonnás állat, egy szál ugye újnyi fémdarabbal a szájában végül is el, elviszi az embert a hátán, és a jó indulatuló az a amíg nem lett elrontva, mindent meg lehet vele csinálni, uh -huh. Ugyanolyan könnyen az a, az a fél tonnás állat azt is mondhatja, hogy hát akkor ezt a kis csomag ropit a hátamon, most akkor szépen elintézem. És simán. Tehát, hogyha ló akarná, ha lóban lenne rossz indulat, ahogy nagyon sokan azt mondják, hogy igen, van, uh -huh. akkor nem lehetne a lóra felülni, mert, mert meg tudná ölni a lovast. Uh -huh. Egy perc alatt. Most a csatlakozáson kívül még milyen ö, módszerek vannak? Tehát mi az, amivel folytatódik ez a folyamat? Hát a csatlakozáson kívül, ugye, mivel ezt lényegében a Monti is csak egy koffboly, bár most azt lehet mondani, hogy, hogy kint vannak ugyanúgy barátai, mint ellenségei ugyanígy van egy pet perelli nevezetű cowboynak egy ilyen ha, most, módszere. Bocsánat, úgy értettem, hogy mi a következő lépés, tehát ennek a folytatása, tehát amikor hozzáátszokik a ló, tehát most mondjuk, következő, mondjuk a követ... akkor valamit kell csinálod. hogy Persze, hát A következő vagy, lépés az az, hogy elássuk a lovaglópálcát. Ha volt uh -huh. egyáltalán. Elássuk az ostort, elássuk ezeket a, a sarkantyút, meg a, a segédszárakat, meg a feszítőzablát, uh -huh. meg a lekötőszárat, uh -huh. meg a gumipókot, meg a meg mit tudnál, uh -huh. mit ki nem találnak, hogy, hogy Hát a halálom az, amikor, amikor terepre mennek lóval, úgyhogy van rajta egy, mondjuk egy, egy orszí, van rajta mondjuk egy feszítő, mert hát miért ne, nehogy ugye elszaladjon, van rajta egy, egy segédszár, hogy úgy tartsa a fejét, ahogy kell, plusz mondjuk még a hevederbe vele van fűzve, én csak úgy jövöm, hogy gumipók, ez most a legújabb dilidivat, hogy a hevederbe, ami ugye a lóha alatt van, abból jön ki két ilyen gumiszár bele az ablába, hogy a ló ne tudja magasabbra emelni a fejét, mint, mint ahogy ugye bár az kívánatos ezekben a szuper lovas könyvekben, ahol ugye jó összeszedetten kereken kell menni a lónak. Na most így mennek ki terepre. Ott, ahol a lónak kéne dolgozni a nyakával azon, hogyha esetleg egy emelkedőn föl akar úgy menni, hogy ne erőltesse szanaszét a, a légcsövét, kinyújtott nyakkal kéne fölkapaszkodnia, azt nem tudja, mert be van gumizva ugye a mm -hmm. nyaka, meg lefeszegetve, meg mit tudom én, meg nagyon sokan... De ez már elégi az állatkínzásnak a Hát persze, de hát ez uh -huh. mondjuk idézőjelben nem sokakat érdekel, mert uh -huh. a ló az összeszedetten, és kereken megy idézőjelben. Uh -huh. Két centire volt múltkor korattól egyébként a barátnőm, hogy, hogy oda menjen, és van kint egy lovas, akinek van egy kis csikós kancája, megpróbálta bevezetni a kancát, a csikó meg valami miatt úgy döntött, hogy nem akar jönni. Na most persze a kanca elkezdett pörögni, hívni a csikót, ez a nagyon kultúrált lovasember, meg neki esett az ostorral, hogy hát mindenfélének elhorta a lovat, meg milyen szemét. Hát nem szemét, ez a dolga, hogy a saját gyerekét hívja. Uh -huh. És mondom, az Andi két centire volt attól, hogy lemegy oda egy lovaglóstorral, és jól kiveri az úriembernek uh -huh. úgymond a hátsó felét. Ha én kint vagyok, nem két centire van, akkor lemegyek és, és oda verek kettőt. Uh -huh. Mert azért azt kéne érzékelni, hogy, hogy nem egy kellemes dolog a lónak, főleg érzékeny a bőre, tehát nem egy, egy elefánt meg egy rinocéros, és az, az a lónak fáj. Hát gondolhatjuk, hogy egy olyan lónak, aki ráadásul a saját gyerekét hívogatja, uh -huh. Milyen ö, érzés lehet az, hogy, hogy az ember, aki ez oda jött a karánba, hogy jó indulaton, hogy bemenjen és dolgozzunk, az neki kell ütlegelni egy olyan dologért, ami, amit nem fog felfogni, hogy miért. Uh -huh. És ezt a lovasoknak nem tanítják meg, hogy hát mondjuk a ló hogyan hívja a csikaját, vagy, sajnos, vagy mis, ö, hogy viselkedjen. Sajnos van egy olyan réteg lovas, aki úgy lett lovas, hogy nagyon-nagyon sok pénze van a pukának, és... Ö, és a nagyon-nagyon sok pénzből nekünk kell venni egy pár lovat, mert az, az, az, az, az úgymond a társaságban az egy nagyon jó téma, uh -huh. hogy igen, a kicsi fiam lovagol, és van neki ilyen, meg olyan lova. Na uh -huh. de ezzel sajnos megállt a tudomány. Tehát igen, lovagol, úgy, hogy beleül egy vesztárnyerekből kiesni, aztán tényleg tehetség kell, mert hát ugye jobbról, balról, előről, hátulról vagyok ugye támasztva, és uh, alulról meg körülbelül halvány gőze nincsen, tehát arról, hogy azon kívül, hogy egy olyan állat, akivel lehet menni, mint az őrült, és, és jó rugdosni, meg kitölteni rajta az összes uh, macsóhajlamomat, azon kívül, az se tudja, hogy eszik vagy isszák. Tehát uh, semmilyen szinten. Uh -huh. Az, hogy a ló gondolkodik, hogy, hogy érző lény, az, az neki olyan, mint ha, azt mondanám, hogy körkapitány leszállt az enterprise al a belső uh -huh. udvaron, hát hő, hő, lehetetlen, uh -huh. ugyebár. Na de ez uh -huh. sajnos, ez, egy, ez nem egy egyedi eset. Uh -huh. Ez nem egy egyedi eset. Uh -huh. a... Térjünk vissza ahhoz a, a lóhoz, amit most próbáltok megszelidíteni. Hogy ezen lovagoltatok már egyáltalán? Persze, hogy nem. De akkor hogy engedtem meg? el? Hát megengedi, mondom, onnantól kezdve, hogy rajta van a nyerekkantár, semmi baj nincs vele. csak addig kell küzdeni vele. Addig kell küzdeni vele, igen. Uh -huh. És uh, valahol ez, ez az ellentmondás az, ami érdekes nálam. Uh -huh. uh -huh hogy valószínű, hogy már nyereg alatt megbízik az Andiban annyiba, annyiban, hogy igen, megy vele, uh -huh. és, és csinálja a dolgokat, ugyanakkor nagyon ragaszkodik a szabadságához is. Uh -huh. És valahol az, hogy ő nem akart odajönni a karámba, ez valahol tényleg annak a, annak a jele, hogy, hogy olyannyira megrendült a, a bizalma, hogy még az Andiban sem, uh -huh. pedig aki tényleg nyereg, ha már rajta ül, teljes mértékben engedelmeskedik és megcsinálja uh -huh. a dolgokat, még neki sem jön oda. Uh -huh. Mert még mindig benne van az, hogy igen, ez az ember jó volt hozzám, de mi van akkor, ha? Uh -huh. Tehát ma most aztán szerintem a pszichológusok felhördülnek, mert már volt egy ilyen vitám, egy pszichológus, Fú, hát ez ízé kognitív gondolkodás alól nem képes ilyenre. Baromi nagy tévedés. Nagyon is képes rá. Nagyon is képes mérlegelni, és azon gondolkozni, hogy, hogy ö, ö, tehát félelmei vannak ugyanúgy, és ugyanúgy ö, nagyon nehéz benne visszaépíteni. Ugyanúgy, hogy az ember, ha az ember egyszer vagy kétszer háromszor időzőjelben megégeti magát, pufára esik, akkor nagyon nehéz újra kezdeni, Nagyon nehéz megbízni az emberekben mm. újra. A lónál ugyanez van. Egyszer, kétszer megégeti magát, harmadszorra már tripla óvatos az emberrel. Uh -huh. Ezt a csatlakoztatást, ezt egymás után többször is el lehet végezni, vagy hogy mondjam, ezt, ezt hát kis, lehet Hát kisebb szünetet, lehet, igen. Lehet. És ez nem, nem érzi úgy a ló, hogy most miért játszol velem még egyszer? Nem, akkor már nem játszunk, hanem beszélgetünk. Igen. Akkor már nem, ö, meg, nem az van, hogy, hogy megértetjük egymást, ugye, Rádöbbentjük a lovat, hogy értjük egymás uh -huh. nyelvét, beszéljük ezt az ecózt, amit ugye Monti kitalált, hanem akkor már beszélgetünk. Akkor újra el kell beszélgetni arról, hogy igen, ö, én, én bízom benned, én szeretlek én becsületet. Uh -huh. De akkor ugyanúgy, ugyanúgy elkezded őt hajtani? Igen, ugyanúgy. Igen. Igen, mert ugyanúgy, hogy egy csordába, hogyha megint rosszat csinál az aló, megint el lesz üldözve. Uh -huh. A vezérkanca, ez, ez ezt mindig eljátsza, igen. Egyébként azt mondod, hogy vezérkanca. Igen. Ez a, a lók, azok ilyen materiálkátusban élnek? Igen. igen? igen. Az a nagy tévedés, amikor amikor a filmekben ugye vezércsődörök vannak, meg a a csorda élén, a fekete villám, meg a nem tudom micsoda. Van vezércsődör, idézőjelben egy domináns csődör, ami a többi csődör előtt ugye idézőjel belsőbséget élvez a, a hárem uh -huh. területén. Vannak háremek is, tehát kialakulhatnak egy nagyobb csoportba háremek, ahogy egy csődörös több kanca tartozik. Uh -huh. De azt, hogy merre megy a csapat, és hogy ki hol van a csapatba, az a, a vezérkanca feladata. Uh -huh. A vezérkanca helyre teheti még a csődört is. Igen. Nagy ritkán, de előfordul. A csődörök azok egymás között ott vihaskodnak, meg meg rangsorolnak, meg amikor úgy vonulnak akkor a csődörök, mert a kancek külön mennek. A csődörök egy picit messzebb a csordától. Igen, igen tehát két csoportra oszlanak. Nem, nem az összes, mert a fiatalok nem. Azok bent vannak a csapatba. Uh -huh. A fiatalokat csak később üldözik el. Már amikor kezdenek ugye ivarérettek felnőttek lenni. Ott élnek ők is a csapattal, de, de nem, nem annyira ugye benne a közepébe mert ö, értelemszerűen ugye a csikós kancák egy csoportba hogy védjék egymes csikóját hogy ne szakadjanak uh -huh. le a csoporttól mert a csikókat a legegyszerűbb elkapdosni ugye és aztán utána körbe úgy mond a csődők uh -huh. Te és ha, ha már itt tartunk ezeknek a, a hogy mondjam csak a, a a családi együttélés az milyen alónak, tehát hogy mennyire közösen gondozza az ijadékát, vagy valami ilyesmi? Nem olyan, mint az oroszlán, tehát nem, nincsen ilyen ovoda náluk. Uh -huh. Az lehetséges, hogy a csikó oda csapódik egy másik kancához, de igazából ők nagyon jól tudják, hogy melyik az övék. És uh, ilyen nincs, hogy két kancolt marad több csikóval, uh -huh. mert a csikó mindig az anyjával van. És, a, és a, az apa? Uh. Tehát ott ő nem vesz részt már ebben. Hát, ez nehéz lenne megmagyarázni, mert ehhez nekem látnom kéne... Igaz, hogy olyan... nem gyűjtögetnek, hogy nem viszik oda. Így tár, van. Oda. Tehát ö, látni kéne egy olyan, egy olyan csapatot, ahol ez, ez, ez úgy működik, hogy csődör van a csapatban, mert nálunk vannak domináns idézélbe heréltek, uh -huh. ugye a karámba, de hát azok másképp viselkednek a csikókkal is, uh -huh. mint, mint ahogy egy csődör viselkedne vele. A mai időnk az most lejárt. És akkor két hét múlva. Két hét múlva, Jakob Zsófit hallották. És akkor mondasz valamit megint arról, hogy azot fogtok még csinálni? valamit Szerintem a fogunk, igen. Majd beszámolok róla, okay. hogy sikerült visszatállás.